Kapitola 30. Víc než sůl Dnes, pravil Elodin radostně, se budeme bavit o věcech, o nich se nemá mluvit. Přesněji řečeno, budeme se bavit o tom, proč se o nich mluvit nemá. Tychl jsem a odložil tušku. Každý den jsem doufal, že právě v této hodině nás Elodin skutečně něco naučí. Každý den jsem si nosil podložku a jeden ze svých vzácných listů papíru, připraven využít v světlé chvilky. Denně jedna moje část čekala, že se Elodin rozesměje a přizná, že těmi nekončícími nesmysly zkouší naše odhodlání. A každý den jsem byl zklamán. Převážnou část důležitých věcí nelze sdělit přímo, pokračoval Elodin. Nedají se říct výslovně pouze naznačit. Pohlédl na svou hrstku studentů v jinak prázdné přednáškové síni. Jmenujte něco, co nelze vysvětlit, ukázal na Ureše. Spust. Ureš to krátce zvážil. Humor. Když vysvětlíte vtip, není to už vtip. Elodin přikývl a ukázal na Fentona. Pojmenování, nadhodil Fenton. To je příliš laciná odpověď, Relare, namítl Elodin s náznakem výčitky. Ale správně si předpověděl téma mé hodiny, takže to nechme tak. Ukázal na mě. Není nic, co by nemohlo být vysvětleno, prohlásil jsem pevně. Co může být pochopeno, dá se vysvětlit. Někdo stat neumí dobře vysvětlovat. To však znamená, že je to obtížné, nikoli nemožné. Elodin zvedl prst. Nikoli obtížné či nemožné, pouze zbytečné, z čeho se můžeme jen dohadovat. Věnoval mi nesnesitelný úsměv. Mimochodem, měl odpovědět hodba. Hodba dokáže vysvětlit sama sebe, řekl jsem. Je to současně cesta i mapa, která ji ukazuje Obsahuje obojí. Ale můžeš objasnit, jak hudba působí? Zeptal se Elodin. Samozřejmě. Odpověděl jsem, ačkoliv jsem si tím vůbec nebyl jist. A dokážeš to, aniž bys použil hudbu? Tím mě dostal. Zatímco jsem hloubal nad odpovědí, obrátil se Elodin k Felle. Láska? Pravila. Elodin zvedl obočí, jakoby s mírným pobouřením a pak souhlasně přikývl. Bočkejte chvilku, přerušil jsem je. Ještě jsme neskončili. Nevím sice, jestli dokážu vysvětlit hudbu, aniž bych ji k tomu použil, ale to není podstatné. To by nebylo vysvětlení, ale překlad. Elodin se rozářil. To je přesně ono, překlad. Všechno výslovné vidění je přeložené vidění, a každý překlad je nedokonalý. Takže veškeré přímo vyjádřené vědění je nedokonalé? Přeptal jsem se. Pověz mistru Brandeurovi, že geometrie je subjektivní záležitost. Takovou diskuzi bych si strašně rád poslechl. Ne veškeré vidění, přepustil Elodin, ale převážná část. Dokaž to. Vyzval jsem ho. Nemůžeš dokázat něco, co neexistuje. Vložil se věcně Ureš. Znělo to však rozhřčeně. Chybná logika. Při jeho poznámce jsem zeskřípal zuby. Byla to chybná logika. Nikdy bych se takové chyby nedopustil, kdybych byl odpočatější. Tak to tedy předveď. Dobře, dobře. Erodin přešel blíž k fale. Použijeme felin příklad. Vzal ji za ruku a pomohl jí vstát. Pokynul mi, abych se také zvedl. Zdráhavěj jsem poslechl a Elodin nás postavil čeli k sobě, bokem ke třídě. Tady máme dva pěkné mladé lidi, řekl. Jejich oči se setkají. Strčil mi z ramene, já udělal vrábravý krůček ku předu. On řekne nazdar. Ona řekne nazdar a usměje se. On přešlapuje z nohy na nohu. Přestal jsem přešlapovat a ostatní se tiše zasmáli. Ve vzduchu se vznáší cosi prchavého. Pokračoval Elodin a přesunul se za felu. Položil jí ruce na ramena a naklonil se těsně k jejímu uchu. Líbí se jí jeho rysy, šeptal. Zaujalí tvar jeho úst. Uvažuje, zda by to mohlo být ten pravý. Zda mu může odhalit tajemství svého srdce. Vela sklopila zrak a tváře se jí temně zarděly. Elodin přešel ke mně. Kvot se na ní dívá a poprvé je mu jasné, proč se muži chápou vštědce a malují. Tesají sochy a zpívají. Znovu nás obešel, pak se postavil mezi nás jako oddávající kněz. Mezi nimi se tvoří si jemného, a nejistého. Oba to vnímají jako statická elektřina ve vzduchu, jako první mrazík. Pohlédl mi přímo do tváře, tmavé oči měl vážné. Tak, co teď uděláš? Vrátil se mu pohled. Uvrhl mě do naprostého zmatku. Pokud existovalo něco, o čem jsem měl ještě menší ponětí než o jmenování, bylo to dobývání žen. Známe tři cesty, oslovil Elodin třídu. Zvedl prst. První. Naši mladí zamilovaní se mohou pokusit vyjádřit, co cítí. Mohou se pokusit zahrát tu napůl slyšitelnou píseň, kterou pějí jejich srdce. Pro větší efekt se odmlčel. To je cesta počestného hlupáka a dopadne špatně. Ta záležitost mezi vámi je příliš plachá a chvějivá na nějaké řeči. Je to jiskřka tak slabá, že i se mi nepatrnější vánek ji uhasí. Mistr jmenovač sklopil hlavu. I když jste chytří a umíte to se jste odsouzeni k nezdaru. Neboť zatímco vaše ústa možná hovoří stejnou řečí, vaše srdce nikoli. Upřeně na mě pohlédl. Toto je otázka překladu. Vedl dva prsty. Druhá cesta je obezřetnější. Hovoříte o drobnostech. O počasí, oznámé hře, trávíte společný čas. Držíte se za ruce. Zatímco tohle vše děláte, pomalu se učíte skrytému významu slov toho druhého. Takto, když nadejde čas, dokážete promlouvat se skrytým významem vlastních slov, takže dojde k oboustrannému porozumění. Elodin mě zahrnul do širokého gesta. A pak je tu třetí cesta. kvotová cesta. Postavil se těsně vedle mě čelem kfele. Cítíš, co si mezi vámi. Co si úžasného a jemného. Romanticky si povzdechl, jako člověk zmírající láskou. A protože si potrpíš nejistotu, rozhodneš se věci postrčit. Zvolíš nejkračší cestu. Myslíš si, že čím jednodušší, tím lepší. Natáhl ruce a naznačil divoké hmatání feliným směrem. Takže než rovnou poňadrech té mladé ženy. Všichni, kromě Feli a mě, propukli v bouřlivý smích. Zamračil jsem se. Fela si založila ruce na prsou a její ruměnec se rozšířil naší a pokračoval, až se ztratil pod halenkou. Elodin se otočil zády k ní a pohlédl na mě. Real pravil vážně. Snažím se probudit tvou spící mysl k jemné řeči, kterou k tobě šeptem promlouvá svět. Pokouším se tě přimět k pochopení. Pokouším se tě učit. Naklonil se ke mně, až se téměř dotýkal mého obličeje. Tak mě přestaň chytat za prsa. Elodinovu přednášku jsem opouštěl v mizerné náladě. Ačkoliv, popravdě řečeno, nebyla moje nálada v posledních dnech nic než různé stupně mizerné. Pokoušel jsem se to před přáteli skrývat, ale už jsem pod toutíhou začínal klesat. Způsobila to ztráta loutny. Cokoliv jiného jsem byl s to překonat. Štípající spálaninu na prsou, úpornou bolest v kolenou, nedostatek spánku... Trvalý strach, že v nesprávný okamžik jen trochu uvolním svůj alar a v zápětí začnu zvracet krev. Se vším jsem se vyrovnal. Se zoufalou chudobou, zklamáním z Eldenových hodin, tím novým spodním proudem úzkosti pocházejícím z vědomí, že na druhé straně řeky čeká devi se srdcem plným hněvu, třemi kapkami mé krve a alar jako moře v bouři. Ale ztráta Loutny už byla příliš. Nejenže jsem ji potřeboval, abych si zasloužil bydlení a stravu u Ankera. Nejenže Loutna představovala základ mé schopnosti vydělat si na živobytí, kdybych musel opustit univerzitu. Ne. Skutečnost byla taková, že se svou hudbou jsem se dokázal vypořádat se vším ostatním. Hudba byla lepidlo, které mě drželo pohromadě. Pouhé dva dny bez ní a už jsem se rozpadal. Po elodinové přednášce jsem nedokázal snést do další hodiny hrbení nad pracovním stolem v řemeslech. Při pomyšlení na to mě rozbolely ruce a v očích jako bych měl samým nevyspáním zadřený písek. Tak jsem místo toho vydal k Ankerovi na časný oběd. Nejspíš jsem vypadal hodně uboze, protože mi přinesl k polévce dvojitý plátek slaniny a malé pivo. Jaká byla ta večeře, smímli se zeptat. Naklonil se Anker přes bar. Udiveně jsem se na něj podíval. Prosím? S tou tvojí mladou dámou, odpověděl. Nepletu se do tvých věcí, ale ten posel vzkaz upustil, tak jsem si musel přečíst, pro koho je. Opíral jsem na něj naprosto nechápavý pohled. Anker zmateně zamrkal a pak se zachmuřil. Co pak ti Laurel ten lístek nepředala? Zavrtěl jsem hlavou a Anker zlobně zaklil. Ta holka má hlavu tak prázdnou, že snad nevrhá stín. Zašátral za barem. Poslíček ti tu nechal vzkaz. Povídal jsem mi, ať ti ho dá, jak mu nepřijdeš. Tady je. Vedl velký a upatlaný kus papíru a podal mi ho. Stálo na něm. Kvote, jsem zpátky ve městě a ovítala bych společnost okouzlujícího mladíka při dnešní večeři. Na neštěstí tady kolem žádní nejsou. Nechtěl by se zastavit u zlomené hole? Těším se. D. Trochu mi to zvedlo náladu. Lístky od deny byly vzácné a dosud nikdy mě nepozvala na večeři. Přestože jsem měl zlost, že jsem mi bromeškal, potěšilo mě, že je zase ve městě a že mě chce vidět. Zatal jsem oběd a rozhodl se vynechat hodinu siarštiny kvůli výletu do Imre. Neveděl jsem ten víc, jak jedeník a strávit chvíli s ní bylo to jediné, co mi mohlo spravit náladu. Moje nadšení trochu sladlo, když jsem vyrazil na cestu. Byla to dlouhá procházka a mě začala bolet kolena, ještě než jsem došel ke kamennému mostu. Slunce jasně svítilo, ale nedávalo dost tepla, aby zapodilo chlad časně zimního větru. Prach cesty mi se dal do očí a dusil mě. Tena nebyla v žádném hzostinců, kde se příležitostně zdržovala. Neposlouchala hudbu u pípy ani u kozla ve dveřích. Ani doch nebo stanchion ji neviděli. Už jsem si začínal dělat starosti, že úplně opustila město, zatímco jsem byl zaměstnán jinak. Mohla zmizet na celé měsíce, nebo i navždy. Pak jsem zahnul za roh a uviděli, jak sedí v malém parčíku pod stromem, v jedné ruce měla dopis a ve druhé napůl snědenou hrušku. Kde takhle pozdě se hnala hrušku? Už jsem byl v půlce cesty napříč parkem, když jsem zjistil, že pláče. Zastavil jsem se na místě a neměl jsem ponětí, co dělat. Toužil jsem pomoct, ale nechtěl jsem ji rušit. Možná bude nejlepší. Kvate! Dena odhodila zbytek hrušky, vyskočila na nohy a rozběhla se po trávníku ke mně. Usmívala se, ale oči měla zarudlé. Jednou rukou si otírala tvář. Jsi v pořádku? Zrtali jsem se. Oči se jí zalily novými slzami, ale než mohly vytéct, pevně zavřela víčka a prudce potřásla hlavou. Ne, řekla. Ne tak docela. Můžu ti pomoct? Dana si osučila oči rukávem. Pomáháš mi už jen tím, že tu jsi. Složila dopis do malého čtverečku a strčela ho do kapsy. Pak se znovu usmála. Nebyl to žádný nucený úsměv, který se nosí jako maska. Tenhle byl pravý a krásný i přes slzy. Naklonila hlavu ke straně a podívala se na mě pořádně. Její úsněv se změnil v ústraný výraz. Co ty? zeptala se. Vypadáš nějak pobledle. Slabě jsem se usmál. Nutil jsem se do toho a věděl jsem to. Poslední dobou jsem měl těžké časy. Doufám, že se necítíš tak hrozně, jak vypadáš, řekla mírně. Nejsi nevyspalý? To ano, přiznal jsem. Dena se nadechla k řeči, pak se zarazila a zkousal si red. Chceš si o tom popovídat? Zeptala se opatrně. Nevím, jestli ti můžu nějak pomoct, ale... Pokročila rameny a přenesla váhu z jedné nohy na druhou. Já špatně spím. Vím, jaké to je. Její nabídka pomoci mě vyvedla z míry. Připadal jsem si... Nedokázal bych vyjádřit, jak přesně jsem si připadal. Ten pocit se nějak nevešel doslov. Nešlo jen o tu nabídku. Moji přátelé mi neúnavně pomáhali už celé dny. Ale Simova ochota byla něco úplně jiného. Jeho pomoc byla spolehlivá jako chleba. Ale vědět, že denně na mě záleží, to se podobalo doušku horkého vína v zimní noci. Téměř, jako bych cítil jeho teplo v hrudi. Tentokrát jsem se na ní usmál upřímně. Úsněv, jako by se mi nehodil na tvář, zauvažoval jsem, jak dlouho se už mračím, aniž o tom vím. Pomáháš mi už jen tím, že tu jsi, pravil jsem pravdivě. Když tě vidím, dělá to s mou náladou úplné divy. Zakoulela očima. Aby ne, pohled na můj flekatý obličej je jistě všelek. Nemám moc co vykládat, řekl jsem. Měl jsem smůlu, do toho se zapletlo pár špatných rozhodnutí a teď za to platím. Tená se uchychtla a ten zvuk balancoval na hranici vzliku. Tak o takových věcech vážně nemám ani ponětí, už se. Je to ještě horší, když si to zaviníš vlastní hloupostí, co? Cítil jsem, jak moje rty napodobují její výraz. To ano, přisvědčil jsem, Popravdě, rád bych se trochu rozptýl a promluvil si s někým, kdo má pochopení. To ti můžu poskytnout, zela mě zapaži. Bůh ví, že ty jsi to pro mě dělal dost často. Vykročil jsem a srovnal s ní krok. Vážně? Neustále, odvětila. Snadno se na to zapomíná, když jsi na blízku. Na chvilku se zastavila a já musel zastavit také, protože se mě držela. To neříkám správně. Chci říct, že když se nablízku, je lehké zapomenout. Zapomenout na co? Na všechno. Najednou zněl její hlas zase hravě. Na všechny ty ošklivé části života. Na to, kdo jsem. Je hezké s jednou začas odpočinout sama od sebe. Ty mi s tím pomáháš. Ty jsi můj bezpečný přístav na nekonečném rozbouřeném moři. Musel jsem se zasmát. To, že jsem? To jsi? Pravila zlehka. Moje stěná vrba zasluné hodné. Ty, řekl jsem, ty jsi lahodná hudba ve vzdálené místnosti. To je dobré, poznamenala. A ty jsi nečekaný koláč sádeštivého rána. Ty jsi obklad, který vytahuje jed z mého srdce, pokračoval jsem. Hmm, Dena se zatvářela nejistě. O tom jsem nevěděla. Srdce plné jedu, to je nepokojivá představa. To je, uznala jsem. Znělo mi to líp, než jsem to vyslovil. Tak to dopadá, když mícháš metafory. Odmlčila jí se. Dostal jsi můj vzkaz? Až dnes. Odpověděl jsem a vložil jsem doslov... Všechnu lítost. Před pár hodinami. Aha, pravila. To je škoda, byla to dobrá večeře. Snidla jsem i tvou porci. Pokoušel jsem se vymyslet, co na to říct, ale ona se usmála a potřásla hlavou. Jen ti škádlím. Večeře byla jen záminka. Chci ti něco ukázat. To by je těžko zastihnout. Napadlo mě, že budu muset počkat do zítřka, až budeš zpívat u Ankera. Pocítil jsem ostré, bolestivé bodnutí, tak silné, že ho nepřekonala ani dennina přítelnost. Dobře, že jsme se potkali dnes, řekl jsem. Nevím, jestli budu moct zítra hrát. Dala hlavu na stranu. Vždycky zpíváš večer o kácenu. Neměň to. I tak mám těžké, když tě hledám. Ty tak můžeš něco říkat, namítl jsem. Tebe zase nikdy nezastihnu dvakrát na stejném místě. No jistě, ty mě hledáš v jednom kuse, pravila přezíravě a pak si z ničeho nic široce usmála. Ale na tom nesejde, pojďme, tohle tě zaručeně rozptýlí. Vykročila rychleji a táhla mě sebou. Její nadšení mě nakazilo, Zjistil jsem, že se cestou křivolokými uličkami Imre usmívám. Nakonec jsme dorazili k průčalí malého obchodu. Dena se postavila přede mě a téměř nadskalkovala vzrušením. Veškerý pláč byl ten tam, oči měla jasné. Přiložila mi chladné dlaně k tvářím. Zavři oči, řekla. Je to překvapení. Zavřel jsem oči, Dena mě kousek vedla za ruku. Uvnitř obchůdku bylo vlhko a páchla tam kůže. Uslyšel jsem mužský hlas. To je tedy on? Následoval dutý zvuk si, co se pohybovalo kolem. Připraven? Zašeptala mi Dena do ucha. Rozeznávala jsem v jejím hlase úsměv. Její dech mě lehtal naší. Nemám tušení, Odpověděl jsem poctivě. Ucítili jsem na uchu její podlačovaný smích. Dobře, tak otevři oči. Otevřel jsem je a spatřil jsem štíhlého, postržího muže za dlouhým dřevěným pultem. Před ním leželo pouzdro na loutnu, otevřené jako kniha. Ten mi koupila dárek. Pouzdro na loutnu. Na mou ukradenou loutnu. Přistoupil jsem blíž. Prázdné pouzdro bylo dlouhé a úzké, pokryté hladkou černou kůží. Nemělo žádné panty. Kolem dokola měla sedm ocelových spon, takže se jeho vršek zvedal jako na krabici. Nitřek byl ze sametu. Sáhl jsem na něj. pávky byly měkké, ale zdály se odolné, jako houba. Samet témě nachové barvy měl tloušťku téměř v půl palce. Můj za se slabě usmál. Vaše dáma má dobrý vkus, prohlásil. A jasnou představu o tom, co si přeje. Zvedl víko. Kůže je naolejovaná a navoskovaná. Jsou tu dvě vrstvy, ve spod je javor. Přel plstem po spodní části pouzdra ukázal na odpovídající žlábek ve výku. Dobře přilehne, takže se dovnitř ani ven nedostane vzduch. Nemusíte se bát v přechodu zvěhřáté, vlhké místnosti do ledové noci. Začal zaklapávat spony. Dáma měla námetky proti mosazy, takže tyhle jsou z ocely. Jakmile jsou zavřené, píko se dokonale utěsní. Můžete ho ponořit do řeky a samet uvnitř zůstane suchý. Pokrčil rameny. Nakonec voda kůží pochopitelně pronikne, všechno má své meze. Znovu pouzdro otevřel, poklepal klouby prstů na zaoblené dno. Javorové dřevo je tenké, aby to nebylo těžké ani objemné, ale spevnili jsem ho proušky z glanské ocely. Ukázal směrem, kde stála dena a vesele se uculovala. Dáma si přála Ramstonskou, ale vysvětlil jsem jí, že Ramstonská je pevná, za to křehká. Glanská je lehčí a zachovává si tvar. Směřil si mě. Kdyby si mladý pán přál, může si na pouzdro klidně stoupnout a nepromáčkne ho. Lehce vřel rty a podíval se mi na nohy. Když radši bych to nedělal. Otočil pouzdro zase víkem nahoru. Musím říct, že tohle je asi to nejlepší pouzdro, jaké jsem za posledních 20 let vyrobil. Přistrčil mi ho přespůd. Doufám, že vám dobře poslouží. Úplně jsem ztratil řeč, což je u mě velmi vzácné. Přejel jsem rukou po kůži. Byla teplá a hladká na omak. Dotkly jsem se ocelového prstence v místě, kde se napojoval popruh. Pohlédl jsem na Denu, která skoro tančila radostí. Věchtivě přistoupila blíž. Tohle je to nejlepší, pravila a otevřela spony tak snadno, že to zaručeně už vyzkoušela. Odklopila víko a šťuchla prstem do polostrování. Ty věcpávky jsou udělané tak, aby se daly odstranit a vyměnit. Takže nezáleží na tom, jakou loutnu budeš mít někdy v budoucnu. Pořád se ti tam vejde. A koukej! Stiskla samet v místě, kde měl ležet krk nástroje. Zakroutila prsty a skryté víčko odskočilo. Odhalilo skrytý prostor. Znovu se zazubila. To byl můj nápad. Tajná kapsa. Boží tělo, deno, hlesl jsem. To muselo stát celé mění. No však víš, řekla s předstíranou skromností. Něco jsem si odložila stranou. Přejel jsem rukovní třek, dotkl se sametu. Deno, já to myslím vážně. Tohle muselo stát nejméně tolik, co má loutna. Umlkl jsem, sevřel jsem mi žaludek. Loutna, kterou jsem už neměl. Jestli se neurazíte, pane, ozval se můj za pultem. pokud nemáte loutnu z čistého stříbra, počítám, že tohle pouzdro stojí o hodně víc. Znovu jsem pohladil Víko. Cítil jsem sílící nevolnost. Nedokázal jsem za sebe vypravit si jediné slovo. Jak jsem jí mohl říct, že mi loutnu někdo ukradl, když si dala tolik práce, aby mi připravila tak krásný dárek? Dena se vzrušeně zasmála. Zkus, jak ti do něj padne loutna. Pokynula a muž vyndal spoza půl mou loutnu a položil ji do pouzdra. Padlo jí jako rukavice. Rozplakal jsem se. Bože, já se stydím. Vyrkl jsem a vysmrkal se. Dena se jemně dotkla mé paže. Já se tolik omlouvám, opakovala už po třetí. Seděli jsme spolu na obrubníku před obchůdkem. Stačilo, že jsem se rozplakal před denou. Chtěl jsem se dát dohromady, aniž by na mě koukal ještě majitel obchodu. Jen jsem chtěla, aby bylo přesně na míru, řekla se zdrceným výrazem. Nechala jsem ti vzkaz? Měl na tu večeři a já bych tě překvapila. Ani si neměl zjistit, že je pryč. Už je to dobré, vzdychal jsem. Zjevně ne. Namítla dena a do očí vstoupily slzy. Když se neukázal, nevěděla jsem, co dělat. Včera v noci jsem tě všude hledala. Klepala jsem na tvoje dveře, ale ty jsi neotevřel. Podívala se dolů na vlastní nohy. Když tě hledám, nikdy tě nemůžu najít. Deno, řekl jsem, všechno je v pořádku. Rázně potřásla hlavou a odvrátila se ode mě. Po tvářích se jí řinuly slzy. Není. Mělo mě to napadnout. Vždycky ji držíš, jako by to bylo tvoje dítě. Kdyby na mě někdo v životě pohledl tak, jak ty na svou loutnu. Zlomil se jí hlas, těžce polkla, než mohla pokračovat. Věděla jsem, že je pro tebe to nejdůležitější v životě. Proto jsem chtěla, aby si mělo čeho dát. Prostě mě nenapadlo, že to bude tak. Znovu polkla, sevřela v ruce v pěst. Celá se skoro třásla napětím. Bože, jsem tak pitomá, nikdy si nic pořádně nerozmyslím. Dělám to pořád, všechno zničím. Vlasy jí padly do tváře, takže jsem neviděl její výraz. Co to se mnou je? vyřekla tiše a hněj vyvě. Proč jsem takový idiot? Proč nedokážu ani jednu věc v životě udělat správně? Deno. musel jsem jí přerušit. Nestíhala se ani nadechnout. Položil se mi ruku na rameno, stuhla a zmlkla. Denno, ty jsi přece nemohla nic vědět, řekl jsem. Jak dlouho už hraješ? Měsíc? Měla jsi někdy vlastní nástroj? Zavrtila hlavou, tvář měla stále skrytou pod vlasy. Měla jsem tu liru, odpověděla měkce. Ale jen pár dní před tím požárem. Konečně vzlédla v obličeji čiré trápení. Oči i nos měla zarudlé. Tohle se mi stává pořád. Snažím se udělat něco dobrého, ale pokaždé se to nějak zamotá. Umřela na mě zničený pohled. Nemáš ponětí, jaké to je. Zasmál jsem se. Bylo úžasné zase se moci zasmát. Smích mi vybublal z dola z břicha a vyrazil mi z hrdla jako tóny ze zlatého rohu. Samotný ten smích se vyrovnal třem teplým jídlům a dvaceti hodinám spánku. Vím úplně přesně, jaké to je, opravil jsem ji. Pocítil jsem pohmoždění na kolenou, tak na půl zhojených šrámů na zádech. chvilku jsem zvažoval, jestli jí mám svěřit, co jsem si nadrobil, když jsem se pokoušel získat zpátky její prsten. Pak jsem ale usoudil, že by jí náladu moc nezlepšilo, kdybych vysvětlil, že se mě Amroz snaží zabít. Deno, já jsem králem všech dobrých předsevzetí, která se příšerným způsobem zhatí. Usmála se, popotáhla a utřela si oči rukávem. Jsme úžasný párek ubričených pitomců, co? To tedy jsme, kýval jsem. Moc se omlouvám, řekla znovu a úsměv se jí vytratilo z tváře. Chtěla jsem pro tebe udělat něco hezkého. Ale když já tyhle věci prostě neumím. Vzal jsem její ruku do svých a políbil jsem ji. Deno, pravil jsem zcela poctivě. Tohle je to nejkrásnější, co pro mě kdo kdy udělal. Odvrkla si způsobem nehodným dámy. To je čistá pravda, prohlásil jsem. Jsi moje lesklá mince u kraje cesty. Znamenáš pro mě víc než sůl, nebo měsíc, nebo dlouhá noční procházka. Jsi jako lahodné víno v ústech, píseň vem hrdle, smích v mých prsou. Teně zčervenaly tváře, ale já pokračoval dál. Jsi pro mě příliš dobrá. Jsi přepich, jaký si nemůžu dovolit. Ale přesto trvám na tom, abys dnes šla se mnou. Půjdeme na oběd a pak se budu hodiny rozplývat nad zázračnou krajinou, Kterou jsi ty. Vstal jsem a pomohl ho jí na nohy. Zahraju ti. Zaspívám ti. Na zbytek odpoledne se nás mnější svět nemůže dotknout. Naklonil jsem hlavu a naznačil jsem otázku. Daně se prohnuli rty v úsměvu. To zní moc hezky, řekla. Ráda bych se aspoň na odpoledne světa zbavila. O mnoho hodin později jsem se vracel na univerzitu pružným krokem. Pískal jsem si. Zpíval jsem. Loutna na mé byla lehká jako polibek. Slunce hřálo a konejšilo a větřík chladil. Mé štěstí se začínalo obracet.